Så lätt att ta allt för givet Hålla dörren öppen vägen ut Äntligen, då kör vi! Nu är dags! Jämmen! Hör du, är på vägen hit så... Jag vet inte hur jag kom in på det Men först så kommer jag in och bara lyssna på Lena Koehler Ja. Eh, jo, men just det, det. var ju för att vi åkte till Berlin ute i helgen. Och tänkte jag Berlin, och så tänkte jag på eh, First for Take Manhattan, then we take berlin ja. Så lyssnade jag lyssnade på den. Eh, för den lyssnade man på mycket när den kom 88. Och sen så. Sen, en, en, en låt till som jag eh, spelar Som var ungefär i samma tidsperiod. Fast jag såg den här kom lite, lite grann tidigare. Här, vilken 88 tror jag. Ja, kom den. Och den här som jag tänker spela nu voice samma. Mm. Och det, det är en, och den här lyssnar man väldigt mycket på, och det var fortfarande blandband då. så den då på många blandband. Ja. Och yeah, yeah. right. det här det här är och när jag lyssnar i bilen nu som det här är som det är samma klass som vi får inte lång med Paul Kennedy. Vi alltså, ja. är som otroligt hit. Jag har faktiskt tänkt på. Tänkt, där borde vi ha kört med volleyball. Den här ja. är vi lång. Ja, någon av dem. Ja. Men den här är har ju. Vi Var inte lång. har inte varit lika högt uppe för mig. Alltså för medvetande. Men, jag vet, baggräl skulle jag liksom Så jag hade så att det hade varit kul. Ja. Och det kan Tänk man det är alltså. man heter det? You change with the weather this is the rain. Det kom kommer ju alltså en musik fortfarande men på något sätt är det som att det är ingenting som greppar en sån. Det, det handlar ju om det, och det handlar så mycket om nostalgi. Ja, eller att, ja men det satt så starkt där och då, ja, där och då och det sättet är ju det, är, på det sättet är John att det inte, hans musik fastnar ju innan 82 och sen så det, sen så, det ingen... nej, nej. Men lite är det ju så, det är det Jag får ju inte kickarna på samma sätt. Nej. tyvärr. Men jag tänker, och just den här poppen som, ja, men som vi växte poppen, upp med, ja. pop, poppen, eh, ja, men, eh, görs det sån pop? Det görs, jag, jag, jag lyssnar ganska mycket, men det biter ju inte på sådana sätt. Nej. Ja. det är ju att dels, alla de där låtarna förknippar jag med liksom fest och sitta och skråla med. Eller ja, precis. Det var ett mindre utbud, man lyssnar mycket mer på saker nu i så alla. Det blir inte samma sak. Ja men när, när vi som sist ni åkte upp till Uppsala så körde du från någon, någon playlist ja. På, på Ja. Och det är liksom bra pop om man lyssnar på det. Ja, men det är ju blir ju inte tag på samma sätt. Nej. Nästan någonting. Och jag känner ju inte heller. Nej, det jag känner ju inte heller men men jag får ju liksom tips och så ja. kallar, lyssnar igen så tycker jag är bra då lägger in det på min. Men du hade inte Spotify va? Eller? Nej, jag har något annat. Ja. Mm. Jag eh och så var det en annan låt och det här var lite grann innan men det här är jag också spelar den då. Ja, det här är också alltså Gålen och så det kunde vara 86 eller 85. Gå emellan alla då. Va? Mm. Ja. Mm. Och den här klingan i bakom, den här språken mm. Så vänder de Det är så genialiskt Sen så eh, Lyssnade jag på Eller det dök upp ett Ett band som eh, På eh, På Facebook Var det det du skickat till mig eller? Nej Nej, uh -huh. uh -huh. jag kan inte öppna det alltså. för jag inte jag har inte Facebook. Nej, det var någonting. Nej, det jo, men då var det uh, ett band som har på tillåt att ta medelscan. Scan mm -hmm. Lite mods pop och sånt. Och så spelar med en, en låt och jag, jag känner igen alltså men jag känner ju igen den där och, alltså något australiensiskt. Och jag jag hör ju bara de här alltså och körerna. Lyssna för att höra om du. Jag Nej, jag vet inte. Vi känner inte jag en låt ja, Jo, absolut. Och det, det känns som jag, jag hör bara med ja. alltså Men det är inte på någon tidig platta. Det står inte vad det Nej, men det är vad heter det. Det är en live- Jaha! Och det är en kavlåt. Jag är inte säker på att det är hudugurus faktiskt. Men nej. jag tänker, är det äh, skälkarna? Stäms? Men, men det, det var det inte heller. Mm -hmm. Men du känner igen den. Ja, jag Absolut. Men jag kan inte. Uh... Nej. Man blir, så, man blir så irriterad när man, när man snappar upp någonting. Det är väl någonting och så kommer man inte på det. Ja, men det var inte det som var ämnet. Utan dagens ämne var ju. Vad kan jag att du, du satt och numrerade det här innan och jag kan ju säga att jag har ju också eh, jag har helt enkelt en tidtopplista över mina favoriter Okej. Okay. jag har en 13 topp. Okej. Okay. Mm. Vad har du för relation till <laughs> till, till, till, till Kent? Jag, jag, jag, jag kom ju jag på att jag hade en, en klass... Mina gruppen? Nej, alltså bara... Nah, man, ja. Ja. Har du känt känd? Ja, var det jag hade en... Eh, Mm. en känd eh, som var från Solberg som är fem år yngre och som jag ja, kände föräldrarna liksom, mm. så här, och så umgicks vi lite grann och flyttade till Övik och så här, och han var det den som levererade Det klassiska eh, citatet som jag fortfarande brukar ta upp ibland att eh, vi var ute och lekte så det mm. kanske var när man var jag, vet, jag var tio och han fem så är du så på Nej, jag har inte hört något. <laughs> det är fantastiskt. Kent. Han heter Kent. Ja, vi, då kommer jag in på ett, ett stickspår här och vi ja. satt åt Melitia i, i, i två nya sexårsgrupper. Mm. Och så fick jag på plats och så kände men helvete. För det kan ju vara, någon kan bara släppa sig. <laughs> och, och, och, och det hör man inte heller. Men man helt plötsligt kände bara, va, och det var liksom, ja, men det här är ju mer än något man släppt sig. uff ja oh, fy fan. Jo, så, så jag jag jag gick och hämtade, vad heter det? jag jag kan, gå, gå ja, jag känner, jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag Hon jag ingenting och Sen så jag jag jag det jag jag jag jag jag ju jag jag jag jag En jag hade jag jag jag jag jag jag jag jag som var att spela gitarr med uh, The Lizard, sätter de mig mm det. -hmm. Och grejen var ju att, var det 81-82, var mm. de med på Rockforum. Eh, som vi. Och de fick ju starta, det lottades ju i Rockforum. Mm. De fick ju starta båda åren. Okej. Okay. Var det fördel, eller? Nej, det är ju som en nackdel ja. innan det kommer folk och, ja, eh, Jag tänkte... Ja, i, i, början, I början är det slut, det var bra Och jag förlade att typ var det 25-band som fick spela som nummer 12 eller där ja. Mitt i och bra båda gångerna Var det en i en aula på Nola? Det var ju någon gång Ja, men det var ju båda gångerna vi spelade Det var det, okej okay. ja. var jag, jag var ju där då Jag kommer ihåg eh, den blinda Beduin. Ja, just det med har du har Harlican Blue? Nej, Hell Blue. Har jag förhållit mig spela det då. de vann ju. Och sen, sen året efter var de, var de med... Och då vet jag, urban Ösma var den som hette, som spelade handboll. Mm. Då var han med på ett Ital istället för en annan. Mm. Och så hade han, ska han skoja till, så han en liksom hjälm med ett, en... Satt på en reflex han trodde det skulle liksom, bli effekten av reflexen. Men det var inte det. Ja, men den Kent kände jag inte av. Ja. Men skulle skulle börja ja. upp till till tionde, typ. Ja, mm. absolut. Nummer ja, 13 Ekerot. En hockeyspelare. Ja. Nej, det tycker. SD politiker Nej. tror jag. Han det? Ja, men just det. är just det. Nu tänker jag på Peter Ekerot, fanns som ja, med testen. Hans brorsa. Vad heter det? Var det? Där? Nej. 13. När Peter ägde rot och så var en en handbollskompis som var tillsammans med den här Peter. Eller, ja, med hade ni ett par milare. Nej, jag träffade han Du var kännedes här. Jag tror det var. <laughs> <Daniel, laughs> <Daniel, laughs> ja. Okej, okay, Nummer 12 Då var jag ju Robinson. Den kan Ja, Robertson Kent kant. Mm. Kom någon? Ja, ja det var han en surkart <laughs> det var är Eller var, man... gammal? Det var fan... jo, men han gammal? Eller gammal, han var ju säkert yngre än vad vi är nu ja. Men känns... jo, han var ju gammal i ja. det sammanhanget där Men vad var det, varför kom han ihåg namnet? Jag kommer inte ihåg vem han var Men han, någon gnällfigur eller? Ja, men ja speciell, speciell Jo, men han var lite speciell Ken ja. ja. ja. Okej, okay, 11, då har vi ju Elderbrink. Brink. Mm. Han var javelin. Och då, har vi pratat... Eller, någon gång har vi, kanske inte på podd, men vi har pratat om det här med idrottsfamiljer. Mm. Och men, Anders Elderbrink en back i världsklass i hockey. Mm. Brorsan tog silver 1984 i spjut. Och så är det ju två tvillingar mm. Äldre Brinks, tjejer i bas, fortfarande i basenslaget ja. De är ju stjärnor det är ja. de man hört, alltså. Om det är Kent eller Anders Döttrar vet jag inte Jag har att ja, det är Kent kan vara Men, och, men ja. den familjen Och sen har det ju eh, Som har rankat under Är ju Kallers mm. Med Anders Kalle ja. och så två stycken Sanna och Jenny Kalle. Anders Kalle var stor för mig han skulle Ja, då, kan inte han till Djurgården så gick han proffs, Nu York Island och så han, han tog en massa, vad heter det, Stanley Cup. Ja, han var med när det gärna, de vann fyra på raken tror jag. Ja, mm. ja. okej, okay, då får du ta tian Min tia är, ja, han är inte så rolig egentligen, men Forsberg ja, okay. Kent Forsberg, ja. isokertränare <laughs> Han, han var väl, vad heter det, uppe i... Eh, han startade i ÖSK, tror jag. Ah, okay. Han spelade i ÖSK. Mm. Ja, min är Gustafsson. Kanta Gustafsson. Ja. Jag tror att han heter Kenneth egentligen. Ja, Kent Kanta Gustafsson. Mm. Eh, min nya är eh, delstat i USA. Kentucky. <laughs> det var bra. Ja. Ja, min är Karlsson. Kent Karlsson. Ja, Öterberg. Ja, han också. Ja. Just det. Men, Men Kent Karlsson var en tennisspelare som var i världstoppen på. Ja, under den som igen. jag spelat mot. Jag sa i Kalanka Cup han han blev just en världsvärna så. Alltså. Ja, Torska kanske. Kommer se i här matchen. 6-0. Det är, sätt var han var han var några år yngre. Man alltså att man går så här tröstturneringarna åkte ut i första Sen till någon toppsida det 6-6a liksom mm. på den så mötte jag honom i, i, i tröstturnering. Man hade ingen aning om Men han var bra. Men, alltså, men hur, hur snabba, alltså hårda servar slog han bra? Eller? Nej, han, nej, han var ju, han var ju en grus specialist Han toppar ju så här: att nötte, liksom, missar ja, ingenting. Vad som en vägg och lite ja. bilander. Han var bäst på grus. Liksom. Ja. Men han var ju uppe i typ så, någon gång men det är lite roligt när man ser tennis nu och så ser man på sånt ja, på, på YouTube och <laughs> den större ja ja mini tänd från ja. förra ja. ja vilken plats var det där nio nio ja, då kommer vi i åtta och det är just Larsen robinson deltagare jag sa yes, okej. Okay. ja okay. han kommer i två ja. i det året om, första året med Martin Lidman Ja är det så. Ja, då var då man kollade på det nog För lite. de var i final och så fick de ju rösta de som var kvar. Ja. Och han jag vet inte vad Martin Melin sa eller någonting man, ja, ja, men, vad skulle du göra med pengarna? för att var, och, ja. och, och och Kent Larsen han skulle bygga upp någonting. Jag vet inte han bodde ju uppe i, ja. uppe, uppe i Lappland och så, ja, men till och med vettigt i alla fall. Och Martin Melin han skulle gifta sig. Då. Ja, jag vet inte. Det det var, en... jo men det var sånt där Jo, ja, men det, det var någon... bröllop, ja, men det var någonting... Jo, men det kanske det var, bröllop. Det var, jag kan för mig det faktiskt, för att... Och sen så dumpar han med det bröllopet. Ja, det är vackert. Fort gud. som ögat. Och man har ju sett han, vad heter det, i vissa sådana polisammanhang och det är svårt fortfarande att vara på allvar. <laughs> ja, han är ju en politiker. Han är mm. liberalerna han sitter ju i riksdagen. Aha, oj, herregud. Han, han känns ju inte som den skarpaste kniven, men mm. kanske Men han... Är eller vad som med. Kan vi läcka? Ja. De var och vått samman. Det var varit inget givet mål uh, det här. Svårt. Okej, okay, nummer åtta. Grevskapet. Vad är det? Grevskapet. Kent. County. Ja, ah, ja. I England. I England, det just det. Uh, jag klippte in med sjunde plats. Stålmannens Alter Ego. Ja, klar Kent. Ja. Mm. Uh. Både plats cigarettmärket. Mm. Jag tror aldrig jag rökte än Kent. Då. Det var ingen som hade något Nej, men det, du känner igen då? Ja, från ja. reklamen. Kent och glänt fanns ju. Just det. Eh, min sjätte plats har du ju Norberg. Ah, han glömde jag bort. Svans Svent, musiker. Just det. Min var också på en, Nilsson. Mm. Ja, då kommer ju hon sökte upp på min femte plats Kent Nilsson. Mm. Och den här Foppa straffen där, 94, ja. det är ju en Kenta Nilsson 89. Ja, bara att Kenta Nilsson så är Ja, Men det är ju ett annat läge. Liksom. Men han, det är ju helt klart, Foppa ska ju under. Och så här. Jo, men när Foppa lägger, så trodde jag att han missade först? Ja, det syntes ju inte direkt och där säger väl Ankan som är väl bisitter Han gör, han ja, gör en kända ja, ja. mm. mm. På fem Okej, okay. då var jag på fem Popgruppen Okej okay. De höll ju på alltså Mellan eh, 90 och 2016 Och vi såg ju dem på sista eh, Konserten på Vad mm. oh, det var Den här Globen var det Ja, yes. Man eh, hade ju skivorna i början, Men jag föll inte för Kent Riktigt så här i början Det var med, tillbaka till samtiden Det var lite med syntare grejer mm. Jag tyckte det var fantastiskt bra mm. Jag tvärtom Jag gillar första och sen jag jag. Mm. Men nu har jag med cd Jag fick boxen men? Jag fick boxen och så fick äh... Nej, Jag vet inte Det är vissa grejer som, som... Det låter ganska bra liksom. mm. Mycket bra det är bra låtar, bra produktion och så Vissa plattor är bättre än de andra Men ja, ähm, faktiskt Jag tänkte, vad heter det? Jocke Bergs solplatta som kom Förra året, var Ja, jag har inte lyssnat på den äh, jag, jag tänkte, men den kan vara rolig liksom. Men det var inte alls, jag lyssnade bara en gång på Spotify Inte på hela äh, äh. Men det var inte alls i samma kaliber äh, Vad hade vi då? Fyran så. fyran Och då har jag ju din Kenneth Kenta Gustafsson Okej okay. Och på Wikipedia så är jag beskriven skriven som sångare och musiker. Ja. Men kanske, kanske mest... Skålspelare eller Ja, du, är, du, du hade ju den målstrilogin. Ja, jag har den. Eh, men att... Eh... Vill du ha något DVD förresten? <laughs> jag håller ju på att rensa. Nej, ja, jag kan kolla sen. Det har ju den till exempel. Målstrilogin? Ja. Ja, det kan jag Men vad tänker du säga om Kenta? Jo, men han är väl mest känd för när han... Ja, men med Livsfestivalen. Med Jag med kan väl inte säga att han är musiker och sångare? Men ändå, alltså, jag minns... För han sjunger inte dåligt. Eller, Nej. Och på för den första de kallar Smods så, så... spelar han ju in i något band. Okej. Okay. man får se när han kör en läge och... Lager och det är inte alls dåligt liksom Jävla bra filmer Ja, jättebra Men det är häftigt att se Från den första, de kallas småts mm. Till ett anständigt liv Ja Alltså från att vara ett gäng som ute och dricker öl Och festar på tills Till riktigt jävla neknarkade Och så har ja. hälften har ju dött ja. Eller på väg och du i den filmen Det var ju den första jag såg På ungdomsgården gnistan i... Ja ett anställd liv visar de där. där de där är Det är ja. ja. Ja, nummer fyra. Finnell. Vad har du för koppling till han? Svensk toppen. Ja. Du har ingen relation ny. <laughs> Nej, du Nej, men det, det är väl mer ungefär som Hassettellman på Ringsspel vi rösten, ja, liksom, ja. Och, och Kent Finells röst. Ja, men han, under de många åren hade senstoppen. Eh, det kan du få svar på. Ja, så, okay. <laughs> tack för att du frågade <laughs> <laughs> ja, Tack för att du frågade ja, Men förklara för dig eh, Från 73 till 75 och under till från 79 och 80. Sen från 87 till 2002. Okay. Mm. Eh, min tredje plats ja. Nu är det bara snubbar som har nämnt det Men äldrebrink eh, är på På tredje plats okay. mm. Min tredje plats står det är Aor Kentaor <laughs> <laughs> Ja det var nog bra Jons <laughs> Från <From> Poses Fast de sitter inte lika långt jag är att tvillingad John. och Kent. John. Kent. Fi, ja. fil och Steve. Finns <laughs> med? Ja. Ja. Eh, min andra plats är i musikgruppen, eh, Kent. Mm. Okay. Mm. Min andra plats är, har hårdnämnt nämnt, det är ju Clark. <laughs> Nej, det är Clark. Det är Clark. Och inte ordet om. Ja. ja. Och min, min det var lite för att ta bandet ut för första. Så jag, jag, tycker det, jag tycker det är mycket roligare just med käns finell på första plats. Ja. Ja. Men vad hade du han på du? Fyra. Ja, om man ska slå ihop de här så han vinner ju totalt. Ja. Okay. Men vänta nu. Min är etta. Ja. Din tia. Känns förspek. Ja, ja, ja, ja, Nej, men han är så han är så jävla öviks. Mannen personifierad ja. Jag går till Domschefabriken Jag tror han jobbade där parallellt ja. och så, Jag är liksom så här bunny på något sätt och Så kom jag ihåg en gång När han var ju, jag, och Emil och Victor och de, Vi åkte i, i Växjärden där han bor och så På något började vi åka Och skrek <laughs> Det tyckte hon de var skitkul liksom. Så jag var fastnå det är nästan som Alex och, vad heter han, brorsan? Kalltrona. Ja, de gjorde ju, det var en sån här reklam. Men de gjorde på Youtube, alltså, flera avsnitt, de stalkade ju Börje Salming. Ja just det. <laughs> och, och, och, <laughs> och, och showen och showen. Ja just, och satt typ utanför deras eh, nej men typ de satt och gömde sig i diken så här. Börje! Och så <laughs> gömde de såhär. Och det var bara det mer och mer att till slut så gick de med in i huset där och bara ja. rötte med hans grejer eller nånter. Blev det inte andra har jag också eller? Ja jo. och konfrontera dem. Ja och det vart liksom det var slut ja. Mm. Och så kom de fram till den det näst sista avsnittet var att vi måste sluta med det här. Ja. Och så tog stämte tal och sa, fan var det inte, är det inte Gunilla som går vidare det borta." <laughs> ja, det var den bra, bra lister. Ja, det är med. Det finns inte så jättemånga Kent Tack. till. Nej. man har ju tagit Kent Andersson också. Det Ja, han heter Kent Andersson. Heter. Ja. ja. men Kent Nordberg eller något åt liksom. Mm. Och då någon till. Jo, men Kent Karlsson äh, Återberg spelade ja, på. Ja. Jag kände att det var det. Men jag tänkte på tennis. Tennis att... Vad var jag tänkte säga om vad var det att prata om? Jo, men Tennis Lee, vad heter han? Båtman. Björkman? Nej, Nej Ronny Båtman. Ja, ja. det var ju någonting när han, när han spelade i, spelade i uh, USA. Då de de var ju mig ja, och så det ju så stod ju Batman. Batman. <laughs> Ronny Båtman, det är en sån här Örebro-legend. Men han var väl Kanske inte där uppe, men ändå så var han väl liksom... Han, han spelade väl inte runt Davis Kappeljorden än en gång? Nej, jag vet inte. Det var ju så många bra då. Mm. Så hade han varit nu och nu, varit så där bra så han har väl varit bäst i Sverige jag. Vad tror du om eh, Ymir då? Har varit dopad? Ja, klart. Men varför, varför, varför kommer man till tre stycken dopingtester? Nej. nej. Det handlar han har problem Men samtidigt så det som man ska säga till hans försvar Är väl att ja, De har ju blivit stenhårt drillade Det är ju mm. som att sin farsa sin de var små liksom. ja. Bot, De har satt allt på de där pojkarna Det är flera bröder i, i ymer, mm. Så att Han verkar ju liksom inte Ja det kommer väl i kapp, det är lite som Björn Borg En lada 26, han har inte gjort något annat Och så Nej. upptäcker man att det finns annat i livet ja, ja. Men han verkar lite knepig också men, men Björn Borg Du har inte sett den här reklamen med, med Vad heter det? det är Björn Borg. Och så är det väl hans son sitter på en strand Och så kommer sonen med, med en hamburgare från, ja, från, från Sibylla Och vad är det där för någonting som vi gör? Nej men det är, det är Från Sibylla En sommarklassiker och så tar talade jag, vad heter det, Björn och så. Ja, det här var ju en riktig hit, så. Ja, men apropå sommarklassiker, eller apropå hit. Du hade väl en hit för några år sedan? Och så hör man liksom, och så. nej, och då kommer ju vad heter han, Dr. Alma Fridt, med i med så man hör musiken igenom. Ja, och, och så nickar nåt till den Och så och så ja, naturligtvis så kommer sen på slutet kommer det, så då kommer Nej nej, då hör man ju på slutet att doktor Alban säger ja, det är stabilt. <laughs> ja, fan, Hörde du vi hade väl ett ämne kvar va? Jag tror det Tom. Nej, jag tror att det var två. Jag tror att det var Nej, det är, är det tomt? Ja. Det är tomat, tomatfiler. Mm. Det kanske jag. Vi får skriva nya Vi får. Så tur är det, har jag har bra lappar. Vi får att skriva. Nej, åt skriva. Jag tror det här var första gången jag skrev snabbare än ja. du. du tänkt innan? Jag hade inte. Nej, tänkt. jag hade. Det var bara en som jag hade. En som jag hade Skrivit Ja. Nästa ämne blir då alltså. Musiktidningar. Hoppla hoppla. Jag fick inspirationen här. Var <laughs> sist du skrev? Ja. Ibland var det sista. Nej det var sista. Jo men det skulle vi kunna hitta på någonting. Ja. Apropå där vill du ha några stycken. Mm. De här tänkte jag faktiskt dumt. Det känns ja. hårt men jag sett det så här. jag kan kolla det ja. Vad heter det? Jo, men jag tänkte på en, då bloggen levde. Ja. Så så var det ju var det inte Claes som som skrev någonting men jag, han tänkte ända låtmusiktidning tidning sån här han, han var liksom sågad. Ja, men jag kommer inte, ihåg, jag kom inte ja, Men det var någonting, De någon äldre tidning. Jag kände inte larm eller feber, utan det, det var någon sån där liten progg. Och var, jag får bara att han var riktigt tilltryckt. Ja, det är bra. Ja. Det är jävligt, ja. han har uppe och såg allt och alla Ja, men vi har det alltså musiktyngen så. dag. Ja. Vad kul! Ja, Hej.